Are you ready? SCA. SCA, S -S -S -A. Det var rökigt och dammigt och jag triddes inte särskilt bra, bra, bra, inte särskilt bra. Äh, Men vad fan ska man göra med det, det finns något annat jobb att ta äh. Vi hade länge klagat på akkordet mina kompisar och, jag. Ja, ja, kompisar och jag Men tills nu blev vi förbannade och satte oss ner en dag, en dag, ja. ner en dag. Och jag la in och gick till ingenjör och sa Vi äh. läste rejkade babysat Sträken, baby, sträken Sträken, baby, sträken Sträken, baby, sträken Sträken Har du fattat Och ingenjörn han blev som galen Han sprang ner till våran Satt för en i spas med armarna och skrek Och var extas Och skrek du stäkar upp och så Hände sträken måste för in i spåset som massusse han blev vadelens blick. Blick, blick, blick, blick. Han rysa när vi såg en och självlopp freden riusve. Men du rissade sig en kantare, lägsbokig hoppen och Och du fattar, och fackföreningsbasen som bröt samman och blev för förbord oh, oh, oh, oh. Och vi bade oss ett strenglig ting som var både rak, krig, alla hår oh, oh, oh, Och efter fyra veckor streng så fick vi månadsjöl istället för en kår mm, mm, Vad kan vi nu lära av dem erfarenheter strengingav Steg streng som strengingav Och när vår egen fackförening för att fram våra krav ja, bra, bra, bra, bra. Och vi ser bara en väg att gå om någonting ska bli av Baby är dags it se, det är dags att se, det är dags att se, det det är dags att se, det är dags baby se, det baby dags att se, det got it det är Baby sträck! Baby sträck! Baby sträck! Baby sträck! Baby sträck! Baby sträck! Baby sträck! Ja, du fattar det! Slägga! Yeah! Nej, jag jobbar faktiskt på. Jag jobbar på sågen då. Och vi skulle göra revolution. Det var ett gäng där, vi ska göra revolution. Och det blev ingenting och det var mitt fel. Att jag jobbade ner i... Jag vill skicka upp timmer upp till attledningar upp till sågarna och så såg de det till virke. Och där jobbar jag. Runt omkring mig så jobbade han gubbar som hade jobbat i 15-20 år. Och jag stod där och skickade upp timmer. Ung, radikal... Och vi skulle göra revolution. Jag skulle leda dem i kampen. Ja, men... Och vi stod där och sen en dag i februari var det 24 grader kallt. Och det var öppet vatten för det var såna här strömbilder som gjorde att vatten hölls öppet. Och vi stod där och skickade upp timmen. Och så blev det något fel på de här kirattledningen så att det stod still. Så vi stod där och vila. Och jag stod där med min båtsake med lättmetallskaft. Och så när jag stod där så började kom jag på att... Om jag nu skulle slicka på det här lätmetallskaftet... ...då skulle jag fastna. Det skulle ju vara jävligt dumt. Vad rovare! det Ja, men jag menar, jag kunde ju inte... Tänk de här gubbarna som jobbar jobbat 15-20 år som jag skulle leda i kampen. Jag kunde ju inte... Jag kunde ju liksom inte be dem om hjälp. Inte. De där satt man. Ja, vad fan skulle man göra? Det var bara att försöka smyga därifrån. Och det är inte så jävla lätt med en båtaker som är fyra meter lång. Osynligt att försöka ta sig in på mästen och in på toaletten och tina bort det där. Jag menar, det skulle ju aldrig... Mao eller Marx har gjort Så det blev aldrig någon revolution Sista det jag har gått på gym? Det var någon, jag ska inte säga vem som sa innan Att fråga om jag ska på mammografi Jag tycker jag är så jävliga typ Jag kan bara säga att jag har gått på gym Eller en gång Jag köpte ett 20-kort har varit på en gång. Har ni varit på gym? Jo. Det är intressant. Då går man på så har de sådana här apparater. Och så sätter man sig. Och man speglar på väggarna överallt. Och det är speglarna så jävla märkliga. Det var man ser ut som ett päron i dem. Det blir något sånt optiskt fenomen. att Alla andra ser helt normala ut. Och så har man tränat så här, och så sitter och, men mest sitter man och vilar. Man liksom vilar. Det kallas rep. Det här man gör, man gör så här. Det är så, det en repövning. Och så, och så sitter man och vilar. För nästa tid sitter man och vilar. Och så sitter man och så spanar man in. Och där är det ju så, är kvinnor där som man. De är där i sådana här mummelbyxor. Har ni hört om mummelbyxor? Har ni hört om det? Det är sådana här tights va? Är, det är sådär att man, man ser att läpparna rör sig men man har inte att de säger något. Och så sitter man, sitter man och spanar in dem. Och så tänker man så här, då känner man sig som Gene Vincent. Liksom där, bypapadula. Kommer ni ihåg Gene Vincent va? Och så sedan dagen efter man har varit på gym Då känner man sig ännu mer som Jean Vincent För då känner man sig som om man också har varit död i 23 år Och man har sådana jävla muskler som man inte visste att man hade som Bak i armbågen finns en muskler som gör att man kan Man kommer inte åt att peta näsa Det gör så jävla ont och torka sig i Ashlee för sig är omöjligt. Så då måste man säga åt pojkarna du måste vara hemma från skolan. Ja, så, att, så att ens fru kan ta ut vårda barn. Och ta hand om dem. Brukar du läsa den här Aftonbladet, kvinna? Brukar du läsa den bilagan? Jo. Brukar du Vet du, där står det ett reportage hur nyttigt det är att skratta. Det är jättenyttigt att skratta. Det, det Men rätt medicinskt är det nyttigt. Bland annat så motverkar det förstoppning. Men jag tycker du ska vara lite försiktig. för otrohet. Vad säger du när man dricker kaffe? Villar också. Jo men tänk om det är så att man kanske är ihop med någon som är mycket tolerantare mot sig själv. Men man själv. Det skulle vara jävla lite. Man kanske inte ens har druckit kaffe med någon kvinna och så kanske hon har både dricker kaffe och doppar. Ja, nej men det är ju sånt man inte vet. Jag vill ha det reglerat som man vet att det går. Det blir ungefär som när man, när man är ut på turné så här Så ska man då Då, då, ska, då ska man iväg och så vet man att man lämnar hemma frun Tio dagar ska man vara borta och Hon ska sköta markservice och skjutsa ungar kors Och tvärs på alla möjliga träningar och allting Och själv ska man vara på turné Men man kan ju inte säga då att liksom Jävlar ska vi ut och <låder> Nej men det vore ju att knäcka henne Utan då får man ju säga så här att Ja fy fan nu ska man iväg igen jag känner igen ja, ja, ja. Ja, nu ska man iväg igen ja, Jävla tungt och liksom, Ja Ligga där på något hotellrum och... och så blir det kanske Ja, Man går väl på puben någon kväll och tar en pils Men det kan man ju inte säga För då knäcker man ju henne fullständigt Man måste säga liksom, det är som tungt Tänk om man då ska komma hem och säga att har på, Nu har jag varit otrogen Fy fan vad äckligt det var alla kvinnor ser så tillgängliga ut. Och då tänker man så här, vad beror det på? Då tänker man, man kanske har drabbats av det här Richard-Wolf-syndromet. När Richard-Wolf cyklar från Dramaten så har han en skok av unga, vackra flickor efter sig. Det är säkert. Och det tror jag, det beror på att, att de känner liksom på något sätt att, att det är ofarligt. Jo, men... På något sätt är det så liksom att, att vara med Richard Wolf Det, det är ungefär som att ha en häst Och då tänker de så här om att han är 40, han är ofarlig Men var inte så jävla säkra på det